у яку я збирав інформацію. Так було, коли їй виповнилось 16, і потім, коли вона вже стала зовсім дорослою. увесь цей час у мене було доволі насичене особисте життя. Одного разу я навіть майже серйозно розмірковував про одруження. У 20 вона вже почала сперечатись зі мною, висловлювати свої інколи досить слушні думки. І це мене дратувало. Крім того, я помітив, що її мислення стало надто метафоричним, і те, до чого я додумувався довгим шляхом логіки за допомогою цього суто чоловічого розумового інструменту, вона видавала за якихось півхвилини, застосовуючи власну уяву. Ми лізли до книжок, щоб перевірити, хто з нас має рацію, і дедалі, частіше вона шалено плескала в долоні і крутилася на одній нозі від задоволення, адже перемагала. Те, чому я мав би радіти, розлючувало мене не на жарт. Я шукав будь-якого приводу зберегти позиції, переходив до менторства. Підстави для цього були, вона почала писати, а я був категорично проти. Це заважало навчанню і могло добре зіпсувати її життя. Я намагався це довести. Казав, що майже всі письменники – нещасні люди, отруєні словом та алкоголем, що в неї немає жодних перспектив хоча б заробляти на цьому гроші, що її ніхто не сприйме і не почує, тому що, як відомо, немає пророків у власній вітчизні, а тим більше тут у нас, де цінують тільки в двох випадках – після смерті або визнання за кордоном. «Що ж, – усміхаючись, – сказала вона, – доведеться писати англійською. Там ти також не потрібна. Ти не розумієш, про що говориш. Краще займися чимось справді корисним. Це ти не розумієш, заперечувала вона. Слова падають на мене як сніг, злива чи каміння. Мені потрібно їх записати. Спочатку це були вірші якісь дивні. Я не міг їх оцінити. Був нажаханий тим, що вона почала бігати до різних редакцій, намагаючись їх надрукувати. Марно. Я тішився з того, не міг уявити, що все так серйозно. Згодом вона перестала мучити мене своїми літературними вибриками, і ця тема непомітно стала для нас табу. Та все одно щось порушилося. Я більше не міг бути для неї вчителем. Мені від цього ставало прикро, а вона, здається, утішалась із цього. Інколи, коли вона стояла під моїми дверима, я вдавав, що мене немає вдома і не відчиняв. Мучився від того, але не відчиняв. У мене було виправдання. Часи змінювалися шаленою швидкістю. Мені стало цікаво жити. Кар'єра моя пішла вгору. Я облишив викладання, зайнявся бізнесом. Згодом такою цікавою цариною, як політтехнології. У мене більше не було для неї часу. Гадав, що так само почувається і вона. Поки не настав той день, коли вона просто заночувала під моїм порогом. Це було з суботи на неділю. Увечері вона довго не відходила від дверей, дзвонила, дзвонила, а потім я вирішив пішла. Як вже я здивувався, навіть злякався, коли вранці не зміг відчинити двері. Щось заважало ззовні. Виявляється, вона, скрутившись калачиком, спала під порогом. Як кішка чи собака. Спочатку я навіть розлютився, терпіти не міг таких перевірок. Якщо якась із моїх коханок вдавалася до стеження чи ще якихось жіночих хитрощів, я стосунки зводив на нівець. Вона відсунулася, встала, і вигляд у неї був переляканий та хворобливий. У мене навіть занило серце, згадав той перший день нашого знайомства, коли бачив такі самі наполохані очі. Бідне дівчисько. Я взяв її за плечі, мовчки завів до квартири, вона замерзла, тремтіла. — Ти що, збожеволіла? — сказав я. — Невже просиділа так всю ніч? Навіщо? — Негайно в ліжко. — Добре, укрійся, а я зараз зроблю тобі щось гаряче. Але вона стояла нерухомо, й мочки дивилась на мене. Дивилася так, що я, чорт забирай, просто не знав, що маю робити. Переді мною стояла моя маленька галатея, неслухняний шматочок глини, який я вже не міг просто так зібгати. Вона сказала, що любить мене. «Невже ви розраховували на інше?» – здивувався лікар. «Ви стільки років були для неї ідолом, другом, чителем, і не здогадувалися, чим все це може закінчитися для такої вразливої дівчини? Ви мене дивуєте?»